Това беше първата идея. Втората идея е български афоризми. Втората лекция – български афоризми. Пътища може и да нямаме, но кръстопътища дал Бог. Тък му решиш да се обешиш, тък му решиш да се обесиш и някой вземе, че те гръмне. Все ми се струва че Адам и Ева не са изгонени, а Рая е избягала от тях. Що е църква? Това са духовните големи грешници, и тези големи грешници оправдават греховете на малките грешници. Както виждате, народа си има една мъдрост, с която вижда потъна в дън земя и даже и там се издъни. В болницата, пази Боже, сляпо да те прегледа. Хора, не сме сами и космоса е пълен с глупаци. Взирайки се в човека, маймуната си помисляла. Леле е на какво съм заприличала. Тежките случаи в живота на човека са спасителното състеване. Значи, тежките случаи в живота на човека са на ръка. Спасителното свистяване. Искам да кажа, човек трябва да ги приветства. А наприятните неща трябва да се пази. Те са опасни. Който лесно се обижда, носи слаб характер. Страданието те мъчи, докато те научи. Това е смисъла на страданието. Многословието е здрава паяжина, в която винаги ще се оплетеш. Примълчаването е чисто слово на мъдреца. Разумен е този, който разбира премълчаванията. Хитрият винаги го очаква по-голям хитрец. Без религия може, но без вяра и без Бог не може. Това означава, че вярата преведено няма нищо общо с религията. Човека на вярата може да се намира в пустинята, в пещерата, навсякъде, тъй като в центъра на човека главата му има център на вярата. Тя не зависи от никакви религии. Всеки може да се развие и може да се я огаси. Най-голямата помощ е да не пречиш на другите. Имаш ли глупави приятели, нямаш нужда от врагове. Минало ужасно, настояще опасно, а бъдеще мъгла. Прицелил се в Сокол, а оцелил кокошка. По-добре 10 кучета да те лаят, отколкото едно сериозно да те охапи. Другото име на книгата е. Освобождение. Дяволът спокойно се живее в кръстените хора и чака те още един път да се кръстят. Птичка му мина път и той пропя. Много хора ми сочат правия път, а никога не съм ги срещал по него. Правеше грешки, за да има от какво да се учи. Няма нищо по-лесно от това, сам да си създадеш трудности. Всичко може да се случи, но обикновенно се случва нещо друго. Някои преодоляват слабостите си, докато други затъват в тях. Нервният човек винаги има слаба воля. За мохите най-опасни са паяшките работи. Мислите са пчелния кошер на мъдреца. Бъди готов и за нещата, които никога няма да ти се случат. Тоест, хубаво е да се подготвиш за нещо, което много мечтаеш и то не се случи. Тоест, хубо е да го посрещнеш с радост. Ако душата ти кипи от злоба, вдигни капака. Теоретически вървим към прогрес, а практически към апокалипсис. Болния се оплаква от болестта а здравия се оплаква от живота. Еднаквите няма за какво да се, еднаквите няма за какво да спорят. А различните няма смисъл да спорят. Колко малко е нужно, за да загубиш много. Някой път една дума казва учителя, и може да загубиш 20 години от своето развитие. Една думичка. Не приемайте никога хитрия човек за умен. Казват, че средно на всеки българин се падат под двама дяволи. Лекият живот е сам по себе си тежка болест. При природните бедствия само умрелите са в безопасност. В затвора, храна, квартира и никакви данъци. За някои хора това е раят. От природните бедствия най-опасна е човешката глупост. Трагедията е обща, а драмата е лична. Тръгни последите на причината и току виж си стигнал до себе си. Животът не трябва да се живее, а трябва да се осмисля. Змията казва, ако имах крила, щях да пълзя по-бързо. Борбата срещу недостатъците винаги е недостатък. Винаги е недостатъчна. Да убиеш егоизма си, това също е борба с престъпността. Да обичаш Бога, то все едно да твърдиш, че оазиса загрозява пустинята. Да не обичаш Бога. Натрапчивата мисъл е на халство спрямо себе си. Всеки е свободен да бъде роб. Не се отчаивайте, очакват ви нови трудности. Ядоса ли те някой, значи те е победил. Ако му благодариш, ти си го победил.